Napjaink egyik divat témája a bitcoin, a kriptovaluta és az ezekhez kapcsolódó összes fogalom. A PC World viszont most egy újdonsággal jelentkezik. Molnár József, az újság főszerkesztője a Skype vonalunkban, aki el is mondja nekünk, hogy mi újság nálatok bitcoin ügyben. Üdvözlöm a nézőket. Alapvetően ugye most az az újdonság, hogy mostantól nem bitcoin illetve ethereum is megvásárolható a PC World, és úgy csináljuk, hogy Alapvetően nem nyerészkedni akarunk az üzleten, hogy nagyjából úgy fél áron, de inkább azt mondom, hogy 200 forint, 1200 forintnak, 5 dollárnak megfelelő lehet megvásárolni alapot. Akkor ezen az újság veszít valamennyi értéket? Hát, ha klasszikusan nézzük, akkor igen, tehát mi veszítünk minden ilyen eladáson, de mi, ugye mi nem úgy nézzük, hogy. Ez csak, mintha csak bárki bejön az utcára és egy magazint, hanem mi ennek a többek között a marketing részét nézzük, tehát mi alapvetően te az akció, ez egy kiadás, ami befektetésnek mondható. És ez miért fontos nektek a PC lap számára, hogy bitcoinnal is lehessen fizetni az újságért? Hát egyrészt, hogy ezzel teszteltük, hogy a bitcoin mennyire használható, mint fizetőeszköz, tehát hogy például még nagyon jó tapasztalat volt, hogy, hogy hogyan tegyük lehetővé, hogy lehessen fizetni, milyen valutákkal malazinát. másrészt meg az is egy jó visszajelzés nekünk, hogy mennyire fizetnek az emberek ezzel kapcsolatban, tehát hogy bitcoinnal vagy egy Etereummal mennyit tudtak a fizetésre, illetve van egy koncepció, van egy előfeltevésünk a vértásvalutákkal kapcsolatban, és így nagyon jól tudjuk tesztelni ezt az élében is, ez valóban létezik -e. Lehet tudni ezt az előfeltevést, vagy ez még egyelőre titok? Hát ugye mi nem titkoltan, tehát nem sok helyen ez így megjelent, hogy nekünk ugye ez egy ugye nem akarunk egyértelműen állás foglalni, tehát alapvetően mi szkeptikusak vagyunk a valutákkal kapcsolatban, és mi ezt úgy tekintünk erre, hogy ez egy marketing befektetés nekünk, hogyha valaki fogy itt a marketinghez, akkor ebben hogy ki tudja olvasni, hogy ez nekünk ugye igazából oké. Okay, tehát, hogy amikor azt mondja, hogy egy pizzás cég, hogy lehet nála bitcoin fizetni, ő azt mondja, hogy ő lenyelje a mesterséget, hogy pár pizzát veszít, viszont a publicitás, amit kap érte, az nagyobb, mint hogyha ő azt egyébként fizetni. Az előbb említetted, hogy azra is kíváncsiak voltatok, hogy mennyire könnyű elindítani egy ilyen fizetési lehetőséget. Mit mutatott a gyakorlat? Hát az, hogy meglehetősen nehéz egyébként, tehát van egy-két szolgáltató, aki ugye segít abban, hogy ez könnyen integrálja valaki a weboldalba. hogy a birtás alautának az a lényege, hogy itt emberek között van, ugye mint a peer-to-peer -peer technológia, kicsit a blokkránc az nem ugyanaz teljesen, de hogy személyi közült, tehát az a lényeg, hogy nincsen a pénzintézet, nincsen közbeiktatva állam, tehát ezek emberek közötti pénzloggások vannak, Na már most ahhoz, hogy ezt tényleg valaki felhasznál, barátom meg tudja csinálni, az a tapasztaltom, hogy igen, is meg kell, itt a szolgáltatót, aki kifejlesztést, hogy ez felhasználó legyen, cserébe ő ugye lenyújtja maga a kis kezelési költségét, erről ugye pont vagyunk, ott vagyunk, amilyen lenne az egész lázot. Végül is megvalósítottátok ezt a lehetőséget, úgyhogy ehhez gondolom úttörő szerepet is vállaltatok ezzel Magyarországon a hasonló magazinok körében, úgyhogy ezzel elsőséghez gratulálunk, Józsi, és akkor kíváncsian várjuk, hogy milyen eredményeket hoz majd a bitcoinos fizetési lehetőség. Énként ez fontos, a pilot mert hát, mi nem akarjuk állandóan elérhetőíteni ezt a lehetőség, csak a szám nem mondtuk azt, hogy ezt lehet meg. mert uh -huh. hát hosszú távon nem fogjuk ezt föntartani, bitcoin-et lehet magazint vásárolni. Akkor... Vagy egyébként még nem tartunk itt, hanem ha úgy alakul, akkor persze lehetőséget adunk erre, csak egyelőre most ez egy tesztelésnek mondható amit most történt. Na akkor az eredményekre, hogyha megengeded, visszatérünk majd a későbbiekben. Ja.